وَمِثْلُ مَا زَا بَعْدَ مَسْتِفْحَامِ او من اِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلَامِ موصولاتی ذکر کولو یو د موصولاتونا آغازا خم نزا وزا چده دا مطلقاً دا اشاره تو نه دا راج مطلقاً مدار اسمه چانه ده اشاره تو نه پوه چي کله ده و موصولات و ناراضي دد لپاره شرط کي ها شرط ده چې کله ده د نمک کي ما موصوله ما استفهاميہ يا من استفهاميہ راشي ما استفامیه یا منی استفامیه دا دا ذا نمخ شي شی راشی مجموعه مجموعان نامازا او یا منزا دا چه کم دنو بیا دا, دا ما استفامیه من سشی استفامیه او دا ذا چه دی دا و پمانه دا چه ما موصولی باننی بیا یعنی اللذی اللذی و غیر مانه باننی بیا پمانه ذا با بیا پمانه دا چهی ما ای شو کنه ځان دې ځ مطلقانه <متلاقا> چې واخلندې چانی سماي شراطو نه خوب یو شرط هغه شرد دی چې مخکې ته نماز سره شي من سره شي استفاميه نو بیا راځي کوم نه نو سي موصولي راځي بیا ځه راځي شرط دا دی چې دا ما او من لغونه وي استفا به وي دا به الله خوا نووي کل ملغا ف کلام تا به کلم سري ملغاي یاد بچ ماذا منذا مجموعات بچ مجموعا کم نهنو موصولي واخلی بیا چې کم نهنو دا موصولي نه ما موصولي را که نه من هم سر را ي موصولي ب مې موسول وانست بیا دا ما من شو بیا داته نه دی موصولي نه دی پو او چې میم زما میم زرم شو شو سعید شو لهغ وفلل کلام کو بیا همذا سر نه دی موسولي د دیله به ذا شو وي موصول وي چې ماته ش شي استفاامیا من ش شي استفاامیا نو بیا به ذا شي ه دا لې موصولي وي پو شو نولو ماذابا د مستفاامي او په شان نه ماچ کمم نه نو هغه ذا خو پس دمائی استفامیانا خون فکر نا مثلو ما زا خو شان نمیم درما بانی زا دے خبر دے و مثلو ما مثلو مضام ما مضام نیست دا مبتداد خو شان نمیم درما بانی زا دے خو با دم استفامی پس دمیم درما او من یا پس دی من خو علا چه ای ظالم تلغ فی کله نن غوړنه لغوونه کړې شي دا دوه اوب کلام کې کلام کې بیکاره وو کلها يلزم بعدها صلا على ظمیر اللا اسم مشتمل لا داوس احکام ذکر کوي تر اوسه پوره د خیره سره دغه پوره شو موصولات شو کور شو د دغه د رسيدو سرازي موصولات رازي اوس احکام اولاني حکم دا جسم موصولات مخکي ذکر شو ديد زان نرستو سيلا غواړي هر موصول څه واړي سيلا موصولي حرفيوم څه واړي سيلا دام څه واړي سيلا خو د موصولي اسمي د پااره چې سلا راځي مونږ دل کار د موصي چا سره اسمی سره د موصول اسمي بهپارې چې سلا راي غې د پاارې اوو شرلی چې دا به جملهوي یا ش جله جمله خو پېژ که نه صحیح که نه شبه جملہ نہ مراد دل دگی ظرف تے ظرف لگا الی فی الدار دا سی دارے دسی شبہ سوئی جملہ تے مطابق چیز سبتا سرنوبیا سو چھا جملہ فعلیہ شو گنا جملہ شو فعلیہ نو دا دا گتج کم دے یو چیز دی موصول نہ رستو بجے کم دے نو سلا جملوي یا بشوي دویم په کې دا دي چې دا جمله به خبري وي جملو کې وي اې بشایيہ چې کمندو وي یا غیر طلبیہ وي خو هغه مبتدا نشي واقع کېږي جو سلا جمله چه کم دهنو انشاییت سیلا واقع که دلی؟ سیلا چه دا مربوط ویده چا سره موصول سرا سیلا مربوط ویده؟ موصول سرا او انشاییت موجود دانه دانه مربوط ویده درم شرطی دا زکر که یهو ځې زمونږه هیڅ عجب نشته چې خالی بوې زمانه د تعجب نه دا هغه چې په دې باندې سيده کړه چې څوک په لې تعجب هغه جمله خبريه غړي هغه انشائيه نه غړي مونږ نه خبر نه داسې کړی چې تعجب شېدا جمله انشائيه ده جمله تعجبيه څه وي چې انشای بابا زین شازره نه مونږ وېستل او زورو دا شرط لگوول لري چې خالی بوې زمانه نه تعال تعجب او د تمنا نه نو الزی لا تزيد القائم دا جمله تا سلوا کې کېدلی او د شذره تمنا ته رځي دا ټول چا کېدلی انشاء الله درې ما خبره په سلوا کې دا ده چې سلګي په ضمیري چې عايت ویچا تا موصول تھا او په تسکير ثاني صفات تثنیه جمعيت دې کې ومناسب دي چا موصول الَّذِينَ زَرَبُوا الَّتِي زَرَبَت الَّتِي أَلَّطَانِ زَرَبَتَا او الَّذِي زَرَبَت پوپنی شوئی گا نا یعنی دا په تذکیر و تانیس کی او افراد تذکیر دا مناسب دیشائی موسوس ن چاوي مو د حظم مسله رو راځي وکلوها اوټول موسوله چې دی زمو بعض حاص لا لا ظم داروستو زد نهدي کم نه نولا الله ظمرله ق مشت میله جمله او داسې سلا چغه به مشتیر و په باندې لا ق چغه به مناسب د موصول سره لا اَخْبَر مَوْصُول وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُ الَّذِي وَصَلَ بِهِ كَمَا عِنْدَ الَّذِي ابْنُهُ كُفِلَ أَوْ جُمْلَةٌ أَوْ يَاجِ كَمِنُهُ شِبْهُ جُمْلَة شِبْهُ پېژندګا نه ظرف الَّذِي ها هَاغَ وَصِلَ بِهِ شي أغثر الرسایخ او شي سره شي موصول کلیشو د یو پی اوستا کلیشو د سارا لکه مثال من عندي الذي ابنه كفل من موصول عندي صدا سله دا, دا شبی صدا جمله الذي ابنه كفل ابنه مبتدا دا کفل سله خبر د مستدا سره خبر ون جمله صفه خبريه الذي پارسله سله دا من عندي من سبته عندي سبته کی ضمیر د دی من تا مشتمل لبچه بانده زمیر بانده او اللذی ابنهو کفل هو که زمیر چه دراجه ده اللذی تا ده بکیمشت ده عایت بکیم موجود ده کمان عین دی او حاغ سرده چه ده زمان سره ده, ده حاغ کست ده چه ابنهو کفل چه ده زوی ده زمداری اغفتره شوی ده ابنهو شو کفلا زوی ده, ده کفالت کلی شوی ده و صفت سریحت